Tenim aquesta ronda de, de protagonistes a través del nostre espai esportiu del dia d'avui, protagonistes, en aquest cas de l'handbol en Garbí, amb ells seguim perquè eh ells va dir els protagonistes són uns altres, però en Josep Maria Mora és protagonista, òbviament, d'aquest club que acaba de celebrar aquest ascens de categoria. Josep Maria, bon dia, benvingut. Bon dia. Gràcies per estar amb nosaltres aquí, molt feliç i molt content, et vaig veure. Sí, estava content perquè a més a més vaig tenir la sort de poder seure a la banqueta. Per mala sort per en Nino, perquè va haver de marxar, no?, em va tocar, em van dir si, si hi podia seure, em vaig dir molt, encant, molt molt orgullós que sí, que me la banqueta fent de segon. Jo vaig veure allà i vaig pensar, mira, en Josep Maria continua al peu del canó, o sigui, va ser una cosa provisional, no? O sigui, jo sempre en els partits sóc a, a baix, a pista, no?, diguem així, mm -hmm. I eh, però com ja hi ha l'Oriol com a primer, ni no de segon i en Gaietà que fa, que agafa apunts, <ríe> jo soc, estic perllà, allà per de fer alguna cosa, surto fregat pista, faig algun comentari a vegades, però com no em puc seure a la banqueta, que no estic inscrit, diguem així, mm -hmm. no puc estar enrunant tota l'estona amb l'Oriol perquè l'àrbit no em deixaria. Jo us vaig veure que enronàveu algun moment, eh? Deieu alguna cosa així ja cau d'orella perquè no se sapigués. Suposo no, no. que... Petits consells, No. no. No, però ja en aquest moment, ja, ahir sí que podia, perquè estava inscrit... Ah, estava com a segon. Sí, com a segon, i per això doncs vam dir tu, ja que en Nino no hi és, doncs seu a pista, i així es podrem parlar tranquil·lament, si en Oriol dius si necessita alguna cosa, algun comentari, algun consell, no?, diem així. Consell d'experiència, no?, bàsicament. Bueno, sí, va anar bé, sí, perquè la, la temporada se l'han treballat ells, i han treballat molt, i ja ve de l'any passat, i bé. No, jo molt em vaig estar content de poder ser-hi. Escolti, eh, Josep Maria, el presid... Ai, el fundador de, de l'Embol Garbí, 40 anys d'història, suposo que et deu sentir molt orgullós ara mateix de, de on ha arribat aquest Garbí. Eh, bé, ahir va ser un dia extraordinari, primer de tot perquè el pavelló estava ple, ple, ple, no havia vist, bueno, sí, estava ple també el dia que em van fer l'homenatge, fa pocs dies, no? ja saps, i, i aleshores eh, el fet de poder jugar aquest partit que era com una final perquè a vegades dius pots, pots assolir l'ascens la, la, amb una altra pista no? o, o a falta de dos partits o una així a fora de gam i no, la cosa no és tan, tan extraordinària com ahir ahir era allò que se'n diu o caixa o faixa no? com una final guanyes o ja està i vam tenir la sort d'aquesta perquè el partit va dur una estona que estava coll amunt, eh, el teníem complicadíssim, complicadíssim. Com s'explica això a nivell, suposo que psicològic, tu que has estat tant de temps també a les banquetes i jugador perquè una equipa pugui aconseguir un 6-0 a favor amb els darrers instants quan les coses semblaven més maldades que mai? Ja feia estona que havíem comentat amb l'Oriol de canviar canviar defensa perquè el 6-0 que es havia proposat havíem proposat des d'un inici no acabava d'anar també com ens nosaltres ens pensàvem i aleshores doncs ja havíem ja havíem decidit que far que faríem un cincu oferíem un avançat no posseríem un avançat allà per dificultar la seva circulació de pilota davant de la nostra defensa. I allò que no saps mai, que sí, que no, quin moment, i ja feia com allò que dius, bueno, aquí ho fem ja o no no no no, trobarem, no, no hi serem a temps, m'entens? I van treure l'avançat, ells també estaven una mica més cansats, i van estranyar aquest tipus de defensa, però dir, això és una cosa semblant al que li va passar també al Barça a la Copa d'Europa dissabte, no? O sigui, anava guanyant bé, a falta de 10 minuts o 12, no sé com faltava, li canvien la defensa, estranyen aquella defensa i un equip superprofessional, no? M'ho fan igual, doncs aquests altres nois també jo crec que van estranyar una mica i el porter va parar de l'estrem, que fins a aquell moment de l'estrem feien molts gols mm -hmm. Bé, una, i nosaltres vam tenir l'encert que ho vam fer <laughs> es van entrar i després el públic que vinga i vinga i vinga i vinga i en uh, uh, un moment ja ho vaig, que sí que ens en sortiríem sí, sí, Més sí. que la rauxa de l'equip guanyador el que semblava doncs, uh, també és difícil d'entendre com es va esfonsar el rival, però bé, això són coses de, del món de l'esport i per això ens agrada tant uh, sí. Josep Maria, quina és la impressió que et va quedar al final del partit, aquest esclat de joia que es va viure del pavelló, bueno, dels jugadors etc. Bueno, primer de tot uh, jo estic molt content per, per, per l'Oriol perquè s'ho ha treballat molt ja t'ho he dit abans, ell eh, i Nino ho han treballat molt després per tota la junta per tothom que també han pencat molt aquesta temporada ja fa temps tota la junta directiva molt bé és un gran grup i per la gent que era allà, pels seguidors perquè això és una, és una bueno, és una família no? i aquests dels de, de Virres Baves, que són els que matxaquen i vinga i vinga han fet un grup allà, ja ho vas veure no? que són sí, els Déu supporters <laughs> És que vas pensant i dius eh, ha sortit bé perquè havia de sortir bé no? perquè ens ho mereixíem aleshores doncs, eh, tothom bé, molt content final barra lliure ja ara l'espectacle final va <ríe> ser un show impressionant bé, eh, són coses que passen i ha passat I aquests partits es, es fan un cop eh, no, sé, cada, no sé si és un cop a la vida o no però tarda molt a tornar-se a repetir i el van viure, i la persona que va poder ser, ser al pavelló va viure intensament, va patir va, va, va, va, va S ho va passar bé i els que érem a la banqueta doncs mira, també ens tocava anar-ho patint i anar procurant a de gestionar que surtis bé digue'm un sí. mi que estava a peu de pista i havia d'estar vigilant les ampolles que amb els cops de punta de, de, de puntada de peu que es donaven sí, igual bueno, doncs, el que sempre és el que passa sempre els nervis una cosa i l'altra que les coses no surten bé ho has de replegar tot, exacte ve, és, Escolta, una, una última qüestió i, sí. i et deixo lliure Josep Maria sí. uh, aquest, uh, aquest ascens no ens ha de fer oblidat també una excel·lent temporada per la resta d'equips, perquè més que un equip, més que un garbià, eh, l'embol garbià és tota una entitat que està funcionant de meravella. Home, sí, les noies, les noies aquest any han estat a punt també de, de pujar a lliga, eh? vull dir, els hi, vingut, els hi ha vingut de dos punts, elles s'ho jugaven a fora, al camp de al camp del Cerdanyola i bueno, va ser complicat. Aquí les vam guanyar, però a casa seu no vam poder. Si, hagués, si el partit hagués estat al revés eh, de jugar-nos a casa, possiblement no n'haguéssim sortit. Per això dèiem que eh, el factor camp ens doncs, fa molt. No? I després la resta d'equips, els petits, hi ha hagut un Benjamí que ha quedat, eh, que ha quedat campió de, de Lliga. Bueno, els, ara estem al top 4 dels, dels, dels, dels, dels cadets. Els eh, veterans arriben a la final, la setmana vinent a, a Dalló, a Torroella, i la resta, doncs, molt bé. Molt bé. Jo crec que s'està fent molt bona feina, ja t'ho he dit abans, eh, la Junta hi treballa molt, i des de la direcció tècnica, de l'Oriol, i en Miquel, en Pere, tothom, doncs, molt bé. Molt doncs, ben. felicitat a tots, i a tu sí. també el primer, en Josep Maria, per tots aquests content. anys perquè dius aquella feina que hem estat fent durant aquests 40 anys ah, una altra cosa, i la sents aquest és la cirereta dels 40 anys no? i o sigui, la feina que, que hem fet tots aquests 40 anys amb, amb tots els que m'han acompanyat així no ha estat una feina en va doncs esperem que duri molt temps doncs vinga endavant moltes, i moltes Josep Maria, felicitats força, a, de tot cor força ah. moltes gràcies sí, sí, Garbí, sí, com diuen adéu, bon dia, bon dia.